на межі жовтня і листопада 2005-го. А як красиво все починалося! Усього лише 15 років тому, на зламі десятиліть, дещо згодом помилково і самовпевнено означеному як кінець історії. Ми ніяк не могли натішитися близькою перемогою капіталізму. Наші медіа, що згідно з помахом чарівної палички Горбі, Ставали все вільнішими, розповідали нам про капіталізм усе більше позитивних речей. Донедавна жахне чудовисько виявилося красеним королевичем. Ми перейнялися всіма його ринковими атракціонами із запеклою відданістю неофітів. Ми перетворилися на ледь від сталих дітей, що загіпнотизованою вервечкою сунуть до ярмаркового шапіто на звуки механічної музики. «Ринок! Ринок! І тільки ринок!» повторювали наче заклинання всі – економісти, філософи і поети, хоч ніхто з них, і передусім економісти, до ладу не розумів значення цього слова. Деякі з нас, ті, що потрапили на Захід першими, Розповідали про незліченність сортів їла і питва та інші чудеса консумпції. Уявляєш, там тобі дякують за купівлю, схвильовано, зі сльозою в голосі, казали вони. Капіталізм був чудовий, що там казати. Це вже потім, дещо пізніше, почалося його безпорадне приживлення на вітчизняний ґрунт. Шок без терапії, захоплення майна, знецінення заощаджень, явне і таємне безробіття, соціальна деградація з люмпенізацією і, як антитеза, поява перших тлустих котів, згодом увічливо означених олігархами. Отже, насправді це в нас настав капіталізм, причому ще той, дикий, а в них виявилося щось набагато красивіше – ліберально-постіндустріальне та ще й соціально орієнтоване суспільство. Так це принаймні називається. Вистачає придивитися до пейзажів, і все стає очевидним. Я не шукаю пейзажів. Вони самі знаходять мене. Учора, вирушивши з Шарлотенбурга до друзів на Панков, я зробив паузу на Плац. Мене трохи стомили бомжі в Есбані. З кожною зупинкою їх набивалося все більше. На Фрідрікштраси підсіло ще троє. Деякі з них мали при собі здоровенних собак і провокували пасажирів на милостиню. Маючи при собі пса, можна жебрати успішніше, люди схильні подавати на тварин. Слід завжди носити в кишенях трохи дрібних, закарбував я собі на майбутнє. Саме в кишенях, не в гаманці. Якось незручно витягати перед бомжами гаманець і порпатися в ньому. На Алексі гуляв вітер, було брудно і порожньо. Тобто ні, з моменту, коли я побував тут востаннє, з'явилися якісь будівельні паркани, почалося щось, схоже, на черговий ремонт, якась така напівруїна довкола гігантоманської галереї Кауфхоф, цього, як вважається, символу змін у колишній НДР. Я йшов крізь це запустіння, минаючи низькорослих панків, здається, вже внуків тих перших, з їхнім пивом, сигаретами і, знову ж таки, безпородними псами. Повз якихось безрадісних екскурсійних школярок з якого-небудь Біттерфельда. Підозріло засмаглих торговців лівим сріблом. Румунських циганок з їхнім «Do you speak English?» А ще мені чомусь на кожному кроці траплялися божевільні або інваліди у візках. І врешті до мене дійшло. Що це розпад? Так, мені здається, це черговий декаданс. На наших очах провалюється ще одна утопія окциденту про те, що, знявши протистояння систем, можна раз і назавжди досягнути безпеки, певності і, головне, стабільно високого стандарту життя. Але життя не може, не хоче і не повинно вкладатися в жодні стандарти, Хоч якими високими вони здавалися б тим, хто вважає себе, його життя, конструкторами? Людське обличчя передбачає не тільки ковзання поверхових і відчужених посмішок. Насправді йому властиві зморшки, порізи, гримаси розпачу і спазми болю. Людське обличчя не піддається конструюванню. У зв'язку з чим? Описаний мною вищий пейзаж із бомжами, панками, псами і божевільними, має всі підстави вважатися цілком правильним і загалом оптимістичним. Повертаючись у той 1993 -й. Я писав про Миколу Самійленка та про його червонобокі Яблука після гулагу і раптом надумав дізнатися з інтернету, а скільки ж він усе таке відтрубив по тюрмах і таборах? На це інтернет видав мені таке. Видатний поет Микола Омелянович Саміленко воював в УПА на рідній Дніпропетровщині. Мучився по гулагах і засланнях. Читав свої вірші із заплющеними очима, бо так звик творити їх, відключаючись від страшної табірної дійсності. Помер непотрібний народові, за який страждав усе життя 11 травня 2001 року. От і все. А ще там, де повинен бути розміщений його портрет-напис, фото отсутствують. І до чого тут Берлін? Та ні до чого. Вважайте це інтермедією на тему батьківщини».